L'agrupació artística del Casal ha qualificat d'èxit rotund la recapta d'aliments que han portat a terme aquest cap de setmana amb les representacions de l'obra Bloqueig d'Escriptor. La bona acollida de la iniciativa solidària per part dels ciutadans de la vila ha portat al grup de teatre mater a plantejar-se establir una continuïtat en aquest tipus d'accions. Els aliments recollits ja s'han lliurat a la parròquia de Tiana per ajudar les famílies més necessitades del municipi a través de Càritas. Des de l'entitat s'han mostrat sorpresos pel resultat de la iniciativa, sobretot tenint en compte que la pluja va impedir que a la sala al Benís es congregués un públic nombrós per veure la comèdia escrita per Woody Allen. N'ha fet una valoració el president de en Enric Monreal. Vem recollir més aliments que dels que realment esperàvem, no? perquè eh, va haver molta gent que va portar bosses senceres de menjar. Vam haver de pujar els aliments cap a la véssim dos cotxes, van ser dos, dos maleteros de cotxes sense fer, fer que realment ha sigut un èxit la recollida. A les dues sessions de bloqueig d'escriptor es van recollir aliments, però també hi va haver gent que va optar per pagar l'entrada. Amb aquests diners, l'agrupació preveu comprar més menjar i productes d'higiene personal per tal que la recaptació de l'obra vagi íntegrament a Càritas. Fins i tot ens hem plantejat de més endavant repetir-ho, no? o establir cada any una obra que es dediqui pues, a, a recollir aliments i coses així. I ara estàvem mirant a veure si, si podíem fer que cada obra, almenys una part, la poguéssim destinar a alguna causa o a alguna ONG o, o això. No? La parròquia de Sant Cebrià ja fa mesos que realitza una recollida d'aliments a través de la qual actualment ajuden a sis famílies del municipi a la seva subsistència diària. Al llarg de l'any són molts els ciutadans de la vila que contribueixen a aquesta causa amb la seva contribució directament a l'església o a través de les campanyes especials que impuant col·lectius com les escoles o ara l'agrupació artística del Casal. Ràdio Tiana: Serveis Informus.